с глава в стената от расизъм. Какво е да си етническа българка и да очакваш дете от човек от ромската общност? Добър ден, казвам на Мартина Пъткова в студиото. Здравейте. И на нейния партньор Петър Мостаков. Здравейте на всички, слушате. Да започнем от там, Мартина. Поводът е един убийствено силен ваш текст, който публикувахте в една от групите във Фейсбук, знаково заглавана за по-добра държава на децата ни. А, какво ви накара да споделите този опит? А, ами, в самата тази група по-рано през деня имаше качен един текст, в който споменаваше едно семейство от ромски происход и коментарите отдолу като цяло бяха доста добри, но имаше някои доста негативни, с много такива стандартни, даже и леки обиди насочени срещу хората от ромски происход. И аз, някакси ми беше това точката на кипене, след като съм ги слушала тези неща вече много време. И, и това някакси ме потикна. А, но беше нещо натрупвано много месеци наред. Много месеци наред. Вие във всеки момент очаквате вашето дете. Да. И, а, и, и всъщност във вашия текст задавате въпроса искате ли това дете бебето, което очаквате, да се сблъска с тези клишета срещу ромската общност. Кажете ни кои са те? Какво, какво, какво ви се случва? Ами клишетата са много... Това, което мен лично най-много ме пробожда сърцето е, че въобще ромите не заслужават да живеят, което никой не ти го казва така в прав текст, но казват неща да не раждат толкова деца или въобще да не раждат или да не раждат като не са образовани, Uh, имах един цитат, който съм сложила в текста, който е най-фрапантно нещо, което някой ми беше казал е когато се събрахме с него една дългогодишна приятелка каза, ако забраменеш, ще те накарам да направиш аборт. Uh, и от този тип неща, uh, други клишета... А, че а, много, а, че са неграмотни, че много крадат, че, са, че лъжат. А, такива клишета, които просто ги карат да излежат като все едно не са човешки същества, на които дори можеш да се довериш или да проявиш любопитство да ги опознаеш. Какво, а, какво означава това за един човек като вас, за една жена като вас? А, примерно, ако приятелката ви от ще кажа в кавички, да. защото няма как да го покажа радиусме, от загриженост ви каже о, как така ще свърже живота си с човек от ромската общност? А... А, не ви, това се а, как, как, как, как се чувствате, когато някой а... ви каже от загриженост, ама не, е, трябва да направите аборт, защото, да. а, ще имате дете от човек от ромската общност, а пък а. вие сте нали, етническа българка? Всъщност, много добър въпрос. На мен ми е много по-лесно да отговоря на по-рязки нападки. А, когато е под формата на загриженост и за мое добро, тогава всъщност е много трудно. Mm -hmm. а, Всъщност много такива забележки от загриженост ги поемах и ги изслушвах и отговарях с много дълги разговори. До ден днешен ме подлагат на разпит загрижени приятелки, с които не съм се виждала давна и чак след като мина разговора вече усещам вълни на изтощение и защото всъщност, а вие сте подложена на нещо като негативна, негативна, пасивна агресия, Точно, така да. ли излиза, да. а, и влизате в а, ролята на някой, който трябва да се оправдава, да, да. обяснява какво, да, да казва какво за човека до вас, за Пепи. Че не ме бие, че не се опитва да ме ограбва, а, че има за какво да си говорим, това е най-изнадъщия въпрос, който получавам. А за какво толкова си говорите? А, в смисъл, аз съм много щастливо влюбена и за първ път, по принцип, поне една жена като щастливо влюбена много обича да разказва за своята връзка, обаче за първ път получавам такива въпроси, че ми остава просто горчив вкус накрая. <рък> да, защото реално погледнато, ако, ако човека до вас не е от ромски происход, няма да ви питат, ми вие имат ли за какво да си говорите. Той самия да. Този въпрос издава какво издава предразсъдъци. Предразсъдъци, да, точно така. Има още нещо в тази история. Вашите тревоги. Вие сте бременна, очаквате всеки момент бебето. Да. Разкажете ни за тези тревоги. Тревогите, когато се оказва, че човека до вас го няма, не знаете къде е и къде се оказва той в районното. А Ами, всъщност, това е една от изненадващите неща за мен, тъй като аз през живота си никога не съм имала проблеми с полицията. Нито те ме забелязват, нито аз тях но откакто както си свързахаме живота, той почти през 2-3 дена го спират за проверка, искат му лична карта. Един случай имаше най-фрапантния за мен лично, въпреки, че има много други, на които не съм была свидетел, че излезе сок до магазина и а, някой беше решил, че ще обира склада на магазина, понеже беше останал там да си допуше цигарата и го прибраха в районното, там с полицаите нещо, те малко въпреки са тръгнали и той почнал да си защитава правата и го прибраха и го нямаше 5 аз а, даже звънях а, на кой или не, на полицията, звънях, вече тръгнах полицията да го търся. Да, да, на него му е смешна тази история. Чак му е мило, че, <сък> че, <сък> че, <сък> че, че съм излязла да го търся. А, но е много страшно. За мен това въобще не е част от, от живота. Но за, за ромите, за да съжаление, много често просто а, човек. А, виждам хора така ги а, гледат с, веднага с недоверие. И даже когато сме двамата заедно навън, усещам полицаи в пътунки като ми честоят и ни гледат, което за първ път в живота му се случва. Сега, това... Не знам дали и слушателите ни го улавят. Мартина казва това е страшно, а на него му беше смешно. Петър, Смешно или нещо, което, с което сте свикнали, очевидно, вие го оценявате по различен начин това. Това е нещо, което вече съм изтръпнал и съм свикнал. Дали ще ме на те маркети, или независимо къде, ние от ромски происход го привикваме вече. То за нас е едно от ежедневията. Трябва някой да те спре или да те заеде, или да те погледне на криво, или да те охорства, да те одумва свиквате с това, че ви портретират по един а, колективен признак, свързан с вашия етнос и няма къде да ходите тъ... човека. И като така няма да направиш, вече го свикваш. Този е част от ежедневието. Не мога да направиш нищо, бесилен си, просто... Мартина, това ли, това ли всъщност е точката на кипене? Гневът, че един човек може независимо от неговите качества, да бъде портретиран от другите в едно клише, поставен в едно чекмедже, и на това чекмедже пише дърпаме го и го водим в районно. Да, да, да. Това е точно. Особено когато познаваш човека, примерно той характер му е такъв, че е много работлив, обича да ремонтира, да, да оправя. В смисъл много си работи с ръцете. А, примерно в а, нашия блок не са много така хората. Той много неща е оправил. Една люлка оправи, която аз като дете съм се люляла на нея. 20 години стоеше щупена. А, и в смисъл аз, аз лично, понеже го познавам много добре, виждам, че той е просто добра душа. А също времено се държат с него все едно точно обратно. Той само иска да разрушава. А той, а той не го прави. Петър дойде при теб в твоето жилище, да. а не обратното, ти да. в неговото. Да. Как гледат съседите ти на вашата връзка? В началото го спираха да го питат какво прави тук, кой е. Един дори ме спря и извън на лично да попита дали съм дошъл при нея. Накара го да ми се обади, за да аз да потвърдя, че той наистина. Че, че аз знам, че той излиза от мой апартамент. Но това е интересно, че имам кличат апартамента. Влизам, излизам. Ей, бъде, е, и ние с него нямаме с този съсед никакви приятелски отношения, освен добър ден, той даже не каза кой съсед. Каза, аз съм съседа, но все пак много загрижен за мен да провери дали наистина знам, че той идва от мое апартамент. А, спираха го много в началото, сега вече го познават. Вече и приятелство създавам с по-младите. Да, има да, двама два души вече в хода, с които да, по-така и разговори водим. Но един съсед, който познавам, понеже този апартамент е бил на баба ми и дядо ми, той познава моето семейство още преди се родия. С него вече дори не ме поздравява Uh, Седма ни няма вече. Той то, тотално се е отрекал. А това също е много особен елемент. Т.е. в един момент човек или е, а, или е портретиран по негативен начин, или става невидим да. за, за останалите. Да. За мнозинството. Да, зависимо с кой си. Да. Много е човека до тебе кой е и от какво происход да. В моят случай аз съм от ръмски происход и тя става невидима за нейните приятели, познати и но не трябва така да бъдат хората. Трябва малко да се промену. Всъщност, боли ли а, от този сблъсък с предразсъдъците и кой от вас двама ви го боли повече? Задавате ли си го този въпрос? Не сме си го задавали, но ни боли и двамата, защото mm -hmm. до ден си ми казвала добро утро или здравей, а днес ме подминаваш. И двамата едновременно си ни боли и от на страна, и от моята, защото виждат го, че се обичаме, че се преме, но... Да, и а, за мен аз, аз а, очаквах да има негативни реакции, когато се съберем. Не, неясно, <laughs> какво общество сме. А, бях някакси уж подготвена, но има някакви изненадващи такива моменти, в които да наистина доста заболява. Особено и вече като забременях тогава вече а, почвам да се мисля в детето какво ще възприеме от това отношение и а, да, доста е доста особено. Много особено. Случва ли се това по време на оказване на медицинска грижа, защото обремените ние знаем трябва да бъдат наблюдавани mm -hmm. Мисля, че този вид наблюдения за българските етнически български гражданки върви по-добра отколкото за момичетата от ромски происход yeah. и младите жени и жените от ромски происход Попадали ли сте в такава ситуация? Ами не, но защото моята лекарка, която ми следи бременността, не знае, че а, бащата е от ромски происход, а, е, но е правила няколко коментари доста расистски. Даже няколко поредни мои посещения, без въобще да, разговора да го изисква, просто почва да се споменава. Даже и в болницата, която мисля да раждам, това и беше аргумента да не ходя там, защото имало много роми. Uh, и аз, аз по принцип не си мълча за такива неща, обаче даже това му споделих на него. чакме е срам, че нищо не съм и казала. И си трая. Uh, иначе бих и казала, всъщност това дете, което така следиш с такова внимание, всъщност е отрански происход. Но някак си се страхувам ще... е по Това положение е по-добре да си претрееш, да не кажеш бебето от кописхоте, да. за да... Да, съм... да следи бременността, как си трябва. Да съм сигурна, <свят> да имам доверие, че тя ще следи. А, иначе аз няма да се чувствам комфортно, тя вече да следи това бебе, като да, знам което е Ще да следи по друг начин. <laughs> Тоест усещате го това, че всъщност етническия происход може да се превърне в заплаха. Абсолютно, да. да. да. За, за, за, за, за здравето на бебето. Здравето на бебето. И, а, и, на, и, и на двойката ви, може би. Да, да. Това е голяма горчевина. Аз виждам, че вие споделяте в този текст, че не искате детето да става като другите, които се страхуват от различните хора, които се страхуват от различния свят на кожата. Да. Самата вие в рамките обаче на ромската общност... Неговите, неговите хора, неговия кръг, mm -hmm. неговите приятели, роднини. А, Мартина, усещала ли сте се младсинство там? А, интересно е младсинство. Значи определено а, те, те знаят, че съм, да кажем, външен човек. А, не съм усещала негативно отношение. Те, са, те веднага, ме приеха, веднага ме приеха като част от семейството, когато се събрахме. Една негова сестра специално ме викна на кафе и ми каза от сега нататъка си моя снаха, дори и да не сте заедно цял живот да знаеш, че сме си семейство с тебе, Uh, много топво ме приеха, особено и като забременях uh, <свят> още повече, само са и те са вълналат всички за бебето, uh, но наричат си ме българката, нали така? <свят> <свят> <свят> <свят> Нормално е, това си остава няма как да го провелиш, <свят> но за... Петър, имаш ли нещо такова? <свят> някой, да, някой на вас да ви каже, ама защо ти с българка? Ти с българка? Ти с българка? Не можа ли да намериш наше момиче? Имал съм много въпроси много задаване, как така съм решил с българка да живея Аз не го решавам. сърцето го решава. Любовта ми с нея стана много бързо, много бързо и забременя. И ние просто се обичаме истински. Не да и да така обичам те и ще ходим ли на кафе и там е тем подобните глупости. Да направим и всичко да е свършило. При нас любовта е истинска. като мнение въобще не ме интересува, за което много се влия от хората, но не го слушам. Обичам да слушам техния коментар. Но по-добре е да послушаш патил а не старило. И по-добре е да слушаш сърцето си, Мартина, а и за вас ли е така? Да. Аз лично съм имала нещастни любови в миналото, така че а, сега от си оценявам щастието. За мен е важно в самата връзка да има щастие, а вече външните препятствия всеки има някакви препятствия, така че. <laughs> да. А как се срещнахте? Сега. А, не, не ми е в... А, а, как да кажа? А, не, не, никога не съм любопитствала за подобни неща. Но във вашия случай ми е любопитно. А, и то не е за друго, а къде човек може да срещне различният от себе си. Защото ние, поне аз така мисля, живеем в различни гета. Едно са гетата на ромите, друго са гетата на българите, да. трето са гетата на по-богатите, четвърто гетата на по-бедните, едно са гетата на централните софянци. Да. Гетата на всеки отделен квартал, на всяко отделно училище, на всяка отделна паралелка или групичка вътре. Приятелските ни кръгове. Къде момиче като Мартина може да срещне мъж като, като Пепи? Ами, как стана това? Аз бях част от една организация, която правеше за деца такива игри и занимания. И те ходеха в захарна фабрика, където има доста голяма ромска общност, която всъщност е той част. Там се запознахме покрай децата. Същевременно обаче аз почнах да се спрителявам да се заговарям там с родителите на тези деца. И там имаше доста проблеми, които те имаха от общината им наложени с документи, с къщите, където живеят. Много е дълга историята там, но покрай това някакси той беше моста от тяхна страна а, и аз от наша да, да се борим, да правим документи за хората, да защитаваме права <съща> и малко <съща> така беше а, приятелство тръгна с някаква обща кауза а, и дай и се спрятелихме а, но, но на, на въпроса въобще как може човек така да се запозна? Има нещо, което той постоянно казва във връзка с Ромите, че а, много може отстрани да наблюдаваш и да си мислиш, че знаеш, но ако седнеш с Ромите на една маса, тогава вече истински ги опознаваш като хора, така че това за мен е... Да, Трудно е да кажеш, аз познавам Ромите как живеят, не, трябва да живееш вътре с него, с самия човек, за да го опознаеш, а тя го направи. Тя е смела. Тя безспорно е смела жена. И нахъсвам хората да продължат като нея, да следват. Въпрос на смелост ли е човек да следва сърцето си? В общество като нашето. За мене не. За мене е истинската си любов. Слуша сърцето, каквото ти каже, то това правиш. Мартина? казвали са ми няколко души, че съм смела, аз не го усещам като смелост. Не, не го се... Може би е смелост, но. А, за... Иначе ще бъда много нещастна, така да кажа. Аз си гледам щастието. Даже, може би, егоистично. Много смях има в този разговор, който е за. бих казала тъжни и сериозни неща. Последно, в каква държава бихте искали да се роди бебето, което носите и което е тук сега с нас в студиото, защото да. студи. го чакаме всеки момент? И ако имахте магическа пръчка, за миг да преобразите страната и обществото ни, какво щяхте да го направите? Да започнем с Петър. Аз имах магическа пръчка, щях да я използвам да обиколим навсякъде света с това бебе и накрая да се роди пак в България. Чудесно, <съкъс> Мартина. А, и аз си обичам България, може би а, без някакви идеалистични неща, защото тия проблеми ги има навсякъде. Бих искала хората да имат малко повече любопитство към по-различните от тях хора. А не веднага да очакват най-лошото, и ще бъдат приятно изненадани. Това мога да кажа. А токувиш и щастливи. И, да, и това. Най -вече. Най -вече, да. <laughs> Много ви благодаря за това го гостуване. Мартина Пъткова и нейният партньор Пепи Мостаков. Една от редките смесени двойки, пак ще кажа. Тя е етническа българка, той е от ромската общност. Стинскам ви палци, както и на бебето, което е на път. Много Мерси. благодарим.